Він, напевно, чекає тих далеких останніх пасажирів, чиї голоси залишилися в тебе за спиною, за поворотом, загрузнувши у складках ескалатора. Але ні, гуманізм виявляється нетривалим. У вагоні лунає «Обережно, двері зачиняються». І ви, набираючи швидкість, влітаєте в тунель. Так. Зараз важливо бути пильним, щоб на п'яну голову не проїхати наступну станцію. До неї, правда, ще далеченько, бо там потрібно буде зробити пересадку на іще один такий самий останній чи передостанній потяг. Інакше до Святошина доведеться діставатись іншим способом, невідомо яким, бо на таксі у тебе немає. Залишилося ну, гривень, може, зоп'ять, і ніхто ж за таку суму не повезе тебе через півміста. Та й Оксана тебе теж не зрозуміє, якщо ти відчиниш двері десь годині так о третій ночі. «Але ні. Воно вже пролунало оголошення про наступну зупинку. Тож треба підвестися і вийти у гостинно розверсті двері». За спиною чується ще одне оголошення. «Так-так, обережно, двері зачиняються. Наступна станція, золоті ворота». «Що? А це ж яка?» В голові магнітофончик слухняно прокручує попереднє неуважно прослухане повідомлення точнісінько, як на автовідповідачі в телефоні. Станція Львівська Брама, технічна зупинка. Оце так. Що ж робити? Що це за станція? Потяг відходить повз тебе в овальну глибінь тунелю. Пролітають самотні постаті пасажирів у освітлених вікнах вагонів. І настає майже цілковита темрява. Під ногами якась Цементова підлога, суха й холодна. Ти відчуваєш це дуже виразно обома ногами, особливо лівою, тією, яку промочив, вступаючи з тролейбуса в калюжу. Коли ти переступаєш з лівої на праву, твої підошви з похрупуванням давлять якісь грудочки, хочеться вірити, що це лише загуслий розчин. Темрява навкруги потрохи звикає до твоїх очей. Чи, може, навпаки, і ти поступово починаєш бачити якісь темносірі колони, напевно, теж запелюжені, з кінцями арматури, що стирчать угору і донизу. Їх слід обережно переступити, високо задерши ногу, щоб не зачепитися штаниною. І тепер можна роздивитися праворуч ліворуч. Саме ліворуч, у суцільній темряві. Яка там ліворуч перестає бути суцільною, можна побачити трішки світла, неначе каганець у великій скляній посудині. А підійшовши ще на кілька кроків, ти вже бачиш, що це округла засклена будочка, в якій сидить жінка у синій шинелі з петлицями співробітниці метрополітену і, присвічуючи собі ліхтариком, читає газету Київської відомості. Почувши кроки, вона повертає ліхтарика у твій бік висвітлюючи усього тебе з голови до ніг. Якось навіть не дуже здивовано промовляє. Поїздів уже не буде, ще не, ні в ту, ні в другу сторону. А ескалатор теж уже виключений. Так що, якщо хочете, йдіть пішком, це не дуже довго. Там наверху, що должна бути уборщиця, вона вас випустить. Кінець першої касети. Олександр Ірванець. «Оча мимря». Касета друга. Жінка у синій шинелі з петлицями співробітниці метрополітену знову опускає промін ліхтаря на сторінки газети. Саме на прикрашений кількома фотографіями звіт з прес-конференції столичного мера, під час якої він учора повідомив про плани подальшого розширення мережі Київського метрополітену. А тобі нічого більше не лишається, як знизивши плечима. Іти до завмерлих сходів ескалатора і починати підійматися ними, рахуючи знічев'я не одиницями, а десятками 20, 30, 40, 50. В роті швидко пересихає. Все ж таки два з половиною десятки років паління тютюну здоров'я не додають. А від задавненого гаймориту ні ствір закладений і запечатаний аж до страшного суду. Доводиться кілька разів перепочивати, присідаючи на східцях і дивлячись униз, зауважувати, як далиніє світло ліхтарика,